A thousand years, Is the Kind of Nine I don't know... But what will it be done? Really. Yesterday was our main theme with Wa na'udhu billahi min šururi antusihah wa min sehijati ambaliha men yekdi billah ufalahu billah wa men yekdi ufalahu billah wa ashkod veda billah u stavu konu kome je on način. I svoje mudrosti Allah Dždašanog mu upućivao je da nema da se ruvala sa Allahom a neke ljude, a neke ljude opet ukavio u zadolju. Nije im da grenu pravi put. Jedan od odih kojima je Allah Dždašanog mu ukazao svoju milosti da je sad ili nebuo kas, ali je la vanja. Međutim, on nije imao svojih rtere u tom. Kada je prihotio islam, htje su ga odvrati. Pa moja majka rekla, za Allah ne traži da se čini dobroći istor na ovaj tegma? I zakljela sam ona, kazala, tako mi Ja neću opusiti krušnu mrvu sve dok ti ne počiniš ne riješiti. Sve dok se ne vratiš u obožavanje, vlata i uzrava. Sve dok ne napustiš islam i posla nijekane islače فلا تطلعوا دعاءهم بيابي او اتبعوا بلا من الشيطان الرجيم وبصيت الانسان بوالديه حسنا ان يثمر ذاقيت الانسان جويه والديه ما ورطين وان جاء ذاك ان تشرك به ما ليس لك فلا تطعهما اري اكو они буду Da mi pripisuješ onoga, o kome je Allah, o kome je ja, nisam ništa objavio, nemoj im se pokoriti. I ne je marođiru komu tako, ne piku komu ima konču tamo. Vi ćete se svi vedno raditi, pa će vas jelati onome što ste radili kova jesti. Kaže sad, da je majka stvarno poduzela štajku dvađu, da nije htjela jesti, i kaže, kad bi je morali naraniti da su je na silu, a da su je silom Samo da prežih. Ne smo prošlih kuda, ćemo večerest ako god da govoriti o dobročinjstvu prema roditeljima. Mi kad čujemo izraz, kad čujemo sintagnu sin dobročinjstva prema roditeljima, nekako to braću i sestre ovako sva tamo. Pa čovjek misli, eto, ako imam svoju porucu, ja, ja više ne moram svoj bladu čvar učiniti. A to je velika rekač. Ne javim da ćemo govoriti kod Boga o Edemu pregorentenju. I ovom privlikom, ako Boga navišćemo još jedan od brojnih koji govore o tome i nekoliko postanikovih hadisa. Kaj je u dršanu, suvi da nisra, klovalo rok uke, enda ta kudu ni da nijad. I gospoda, tu da se samo njemu, robije. njemu robijete. Da samo njemu robijete. Hvala lalini ihsanan. Hvala lalini ihsanan. Hvala lalini ihsanan. Allah jazda shanahu ustala lalini promesu. Ni namaz, ni zekat, ni toz. Nego kada lalini ihsanan. Imma yabluganna indaka lkibara ahaduhuma awkilaahuma fela takullahuma uffin wala tanhavuma okullahuma korne kerima. Kada haqo. I eno orbi, vore. I vokore. Doživ je starost. On starost, ativ ma. Fala takullamu ma huffin. Nemo Wala tamthavmuma. Nemo i potirati osala. Nemo se tremanima huffa faraša. Wa kullamu ma kawlim karima. Ve se tremanima. Allah vam hudba. Vokfin zahuma jenahat dhulvihima rohna. I prema njima poni za tođi. Vokor Bok Pirham Huma teba odbajan i sabirao. Prema njima poni za tođi se kao su se oni meni smilovali i kao što su na me pazili jer to sam ja djete Abbas, radi Allaho vremena. Abbas je za kojeg je Rasulullah A.S. da bio Allahumme. <toilet> O Allahu, pouči ga propisima vjere i pouči ga tlumačenju častom koju nam. Ibn Abbas, ovdje Allah mu kaže, da postojao ili da postoji manji grijeh od ovog uf, Allah će da šan bi, nemoj druga, nemoj zoveći. Uf je najmanji, najbezazrednije, Šta je ten svom roditel ukazati a to uf surjecin ko koje chore talde u jehenemsku pravaditu dio on toga se stadineli abdulah bin suro dolalahu anbi yadum binkom upitao rasulova ali sura tosa ama ho postani chai kazi mi, allah nahi se rod su pitao sta hai netraje Sva dobro delo Allahov. A su pitali šta je najdražaj da to učinimo. Kaže Resulama, As-salatu ala utiha. Allahov je najdražaj da obaviš namaz u njegovom vremu. A u nekim drugim hadisima stoji As-salatu fi ala utiha. Namaz u prvom vremu. Dakle, koliko je čovjek u dovoljno vremu da ga nastupi namaz, to proči je da uzme abdesti, da kanja sunnete i da onda kanja faris. To je prvo, prvo namaz Ibn Mesir kod radi Allahu manmu dalje kaže Rasulullahu, Allahu poslini će, a koje djelo zatim slijedi? Yeah. Namaz, u njegom vremenu kad je poslani kao Rasulullah jer je prozbali so, nemi dobročinstvo prema roditeljima, a nakon toga slijedi al džihadu fi sredinita, borba na Allahu. Yeah. Namaz, pa dobročinstvo, pa borba. Yes. U nekima nisima opet nalazimo da je ovaj redost je yes. drugčin. Prvo se borba. Kažu ih sam slučajan si da je poslanik Salobana i srta mogačio pažnju na ovakvog pitanja, ko postavio određeno pitanje, da je obratio pažnju na njega. Šta je njemu u datom momentu najznačajnije i u čemu je on slapa da dođe? Ako daji namar od javlava manju, prvosti da je na malo poslanik Salobana i srta kazao sljedeće. RIDAL RAHBIK FI RIDAL ALI DEJN O SAHHA KUMU FI SAHHA FIGNA Allahu od redovodstvo leži u zadovoljstvu roditelja a Allahuva srđba leži u sržbi roditelja i sami učenjaci kažu da onaj ko čini dobra djela i ko roditeljima ugađa onome što redozvodim pa oni budu njime zadovoljni da zbog toga stječe Allahođe za šanom u zadovoljstvo, a isto tako i suži. Onaj ko rod tede, bi bih muzuri, i ko ne suša rod tede onome u čemu im treba služati, taj služi Allahođe proklesko njegov kazniti. Abu'la ibn Amr, ovaj isti prenosi, da je neki čovjek došao posaniku, salam Allahođe fra sredrem, i rekao mu Allaho posanice, ja sam ti evo došo dati ti učinit ću liču i borit ću se stopom, a kaže ostavio sam svoje rote neoplatanje. Došao sam ovod, a moji rote je tlačao. Nije uposlani kada za to sam rekao, oni su džare, oni ne znaju. Nije rekao, ti su pravi, nego kaže ir dža ilaihima, da alpšik kuma keman apkeitev. Kaže, vrati se nazad. I unesi radost na nigova lica kao, kao što si ih natlačeno. Ti si bio sebe da plaču. Zaplakali su. Begali ih Jer da je bilo sahakom, to sa hakom, poslani ga ne bi vratio. Kaže mu, vrati se i ne tvoji roditelj sad punu radosti što se vratio jer si ih ti rastlakao. A ovaj ali s povotanom smataše Ebu Tahtarov i Allah na nju prenosi da je da su obasalo Allahovi za sredremu. Odnosno prenosi da je neki čovjek došao poslaniko i rekao Allaho poslaniće ja sam oženjem. Imam ženu koju volim. A majka me tjega, majka me na to, naređuje mi da ju dam raz, raz, razvod brava. Ovaj čovjek se počalio Abu Darda radhiyallahu anhu. Mie to stari, Abu Darda da ima suprugu koju voli, a majka traži da se razvede od nje. I onda mu Abu Darda je rekao: "Anun tarasi has, al-wahidu aw satu ta'ab Kaže onite, predstavlja, rodite, predstavlja, središnja predstavla, da inzicht ta nedr, za lika au ihfadhuh. Da ti Abu Hakeem Zadrži sebi pravo da uđeš na ta vrata. Ili ako hoćeš, a ti onda tu priliku propusti. Hoće mu reći, ako vjeruješ da je postanji preko, da roditelj prestane središ njačem dneska vrata, onda svoju majku poslušaj. A u tome imali, roditelj pravo trašti pod svog djeteta razu bravka, uočemo kasnije ako god. I ovaj rad izpoznan smatraš je kao brata ene se pri manika gdje Olav Manu kaže da je Rasoola Arisa Vatoslam jednom prilikom kazao se i reći ko dugo živjeti a ne mora da želi smrti ima niko je smrt žele, on je žele trenutno kad se pojave neki Hamas neki problem, on želi smrt nakon dve minutara opita i stojiš li za one svoje odluke reći Ali za toga nastoji u nekim predanjima stoji da je Kare malih i saram. Kad je dobio, pa da lade do dugo živi, i je svojim potomcima. Pa je dao onom poslaniku života, pa onom je odakar, kada se kaže preavnosko, kada se treba kad, kad omlijeti, kaže gospodar, tjesu ono moj vrde. Rađi da živi. Tako je čovjek, kod i života. Poslanik kaže, kdo želi da dugo živi i da ima obinutna fakta a nema kako odibiciralo sa, to ona nema. Kaže su vlasi. Neka čini dobro svojim roditeljima i neka održava rodinske vete. I ovaj se povzna prema še povzadio. Ko želi da ima, da dugo živi i da ima i u gljevoj i u desnoj. neka održava rodinske vete i neka čini dobro svojim vrde. Ibn-Nomer radi Allahu Anhu, -an. kaže da je neki čovjek došao koji poslanika i rekao mu Allahu godin će, ja sam počinio veliki gijer. Počinio sam veliki igje. i hoće li tu Allahu Mogu se pokajati, ima men pokajanje. Pa mu kaže, imaš li majn? Pita ga. Nije ga opitua šta ste uradio, gdje kaže ja neći nikom ko ostati iz, iz nas. Vrijednik ne pita ono što ga se ne tiče. Mijen poslini islami vrbi trkuhu malajanih. Dobar je, kisliman, najkoji koji ne pita ono što ga se ne tiče. Jako, disa, jer koliko okadisa postoji razgrađenja među islamskim učenjem, ali se maljebio ga ostraniti nije, ali nego značenje je ispravno. Nemoj pitati ono što ga se ne tiče. Kad je koreslulovan, imaš li? Imaš li manje? već ovek nema, pa ga poslani pitan tetku po voću, imaš li halu? On kaže ima, ja kaže, i ovdje ovaj nas u lomu kaže čini joj dobročinstvo. I ovdje nisi bilo postavili. Čini joj dobročinstvo, svojoj joj tetki po voću. Dok čega? Zato do stoji, tu bi menzi da ti umim. Tetka po voću, zauzima mjesto majke. Imam status majke, imamara majke. Teka počoć da se ne bi, da se nebi ova druga na druge dakle, strane zapostavi. Evo rečenog je Allahu mu kaže, pri to je ja. Je jednom smo danas sjedeli kod poslanika Alaihissalatu sam sjedeli zajedno i kada se započeo je jedan mladić ja naočin kaže, je bujao se i mi smo kako gledali u njega pa malo smo kako boljili u njegu, gledali, čuli se kako ja i kako je znažan i onda smo kazali, kad bi ovaj mamad ovu svoju znaku potvijedio u borbi na Allahomu. Pa e je poslanik Halesat uslanu čuo to. I onda im kaže, pitaj, a šta vi mislite? Da je samo borba sa sabljom, da je to borba na Allahomu. I onda im vam jašnao, kaže, Ko se trudi oko svojih roditelja, taj je na Božnjem putu. Ko se trudi da im mogu ko zaradi ka njim To je Božas na lavom putu. Ko se trudi o svoje djece da zaradi da svoju djecu narani, da djeca nisu muhtač, da ne moraju prušti ruku drugom i on je na lavom putu. I ne samo to, kada je sunula, onaj ko se trudi ko ko se trudi da bi sebi živo dolašo i da bi on četren, da ne bi on upadu u Hara, da ne bi on drugima i on na lavom putu. A každje na šetanovom putu je onaj ko se bori za prestiž. Ko se bori da napravi karijeru i da ima bolje od drugih. Taj je na šetanovom putu. I ovaj ali A Bula Ibn Vama je radio lavo mangu. Prvo si nam priječa lavo poslika, ali se vaču s, s ovom ljudi, odnosno tri kategorije ljudi, Allah je za žanom, neće pogledati na sudnjem danu. Kad nas okrene, kad nam okrene leđa neko do kona ne stalo, nama bude težko. Kad bi roditelje od nas u okay, fefaleđe no, bi jovi nam da na Allah za dješanu, na sunjem danu, na da nas nekoga. Kaže, prva skupina je, u prvu skupinu spada ona koja ne posluša prema svojim roditeljima. Na prvom mjestu je ta. Na drugom mjestu je žena koja je on ponaša muškarci. Ponaša se kao što se oni ponašaju. Nosi se kao što se oni nose. Mi znamo da muškarci ne nose hanini suklice, muškarci nose pantalone i svako treba, dakle, da nosi ono što nosi s pol kojem on pripada. Zaista je bilo zadikljivo da se pohavi nekom kuđanu i da ovo uče suđu, kao uče suđu. To je bilo fenomen. E isto onda, s druge strane, dakle, kažemo da, da žena treba da oblači da se nosi onako kako se oblači i nose. Treća je skupina onih u kojoj Allah Zalašanu neće pogledat, na je neće oprati, pazim, čovjek koji nije ljubomoran. Pa im je svejedno, šta se u njegove kući radao, šta se jedo, šta se donoslo, šta se iz kuće odnoslo. Njega ne zanima ništa. Kaže, ja imam svoje, ja ću za se godovarati i ti ću za se godovarati. Ti si gazda u kući, Allah Zalašanu će da prijetiti za tu kuću. Tebe kao gazdu, A pitaće on da sve ostale, ukućane, ženu i djecu, on je mongora žena. A kaže, tri skupine ljudi neće ući u džentnet. Ove prve tri skupine su oni na koja laže došanu, da će vratnika A sljedeće tri skupine neće ući u džentnet, kada je da su vrlo, ali se To je onaj koji je ne poslušaj treba, biti. a opet on, on je nad postrokom u bitku. I kaže notur Jakovolčar i treća je skupina čovjek koji učini nekom dobročinstvo, pa onda tvoje dobročinstvo, pretpači, onda pretrskiva i govori, ne, sjećaš da se da sam ti se da sam ti to uradio, to i to. Najmanja ušlova, ako si radi Allaha uradio, zaboravim. Jer Allaha a zaboraviti. Ako si uradio radi i radi toga, Da sutra moraš tom istom čovjeku kojim se očekam dobro predvaziti to svoje dobročinstvo, onda si na velikom gubinku. I ovaj adis, šeha pa ni smatra, jer ovaj je još jedno predanje u kojem se kaže da je Muhajj Asudemir, ali Allah, došao koji poslanih, kao je srlato i srlato i srlato i srlato i srlato i srlato i i srlato i srlato i srlato i srlato Ali, znate, kad čovjek učini iđuru u jedno mjesto, da mu nije više dozvoljeno da se u to mjesto vrati, u svoje mjesto. Dakle, ako učiniš iđuru iz zemlje u kojoj je nevjersko, ako se vratiš u svoju bosnu i ako iz svoje bosne, moraš se premisliti u neku drugu zemlju, da živjeti u neku drugu zemlju u kojoj ima više islama, tad ti je zabranjeno da se vrati živjeti u svoju zemlju. Moraš doći samo kao bosni i kao duče. Kada je lavo poslanicija, ja ti dajem kaže kuda će biti muhamed i da će se boriti s tobom na lavu budu. Da su pita. I on je ih zove naj, i nasle maj, kada hoćeve ima. Tam kaže da Sulama vrati se kući i čini dobročinstva. Ne moji samo, vrać se kući. I onaj čovjek želejči dobro, želejči kaj, želejči da čini sa, da čini ona djela koja nalžila no šanu u vodi, prihozni posadnik, ale to sa nam sprieda. I opet registro pita, lavo posne, či ja želim sobom po oči u korbu, bič mu hádžim, idem s tobom, dajem ti priseru. Svobo lavo opet pita, ja odrežliva maja. Nijeka otev, nijeka otev, nijeka otev. Pa Bogu, ja si mu sada pita to pita. Ja postavio to pita. Človek, postavlja isto pritanje Rezoban, da je isti odgovor, odnosno protiv pritanje, jel ti živa majka, ako živa majka, raz, i kaže ova, ja sam preglazio iz treće strane, opet ne bi poslaniko, ali se sa odnosno probudio sa željenje, da mu dokusti da kaže, haj sam, <coughs> da mu Rezoban u slijedku rekao, ilze mreć leja fe indelđente te temne koji je sastavljen od nekoliko riječi i treba napisati na svakim kratima kući. I treba napisati u novčaniku. Kad otvoriš novčanik, da taj adista posjeti. I napisati ga u auto. Starti ga u auto. Da čovjek to ima. Kaže mu resumula Il Zebrić D.H. Ne odvajaj se odmaj čini novu. Nije neko činio je dobro. Sad mu je, dao mu je formu. Po kojoj bude vlado, puć će u džetnet il zemlji štejha, fe inne džetne te denme, tu će zaradići džetnet. Na taj način će džetne zaradići. I ovo il zemlji štejha, ne odlaja se od tjesinih nogu, je izraz koji nam govori da čovjek prema svom petlju treba biti krajnje i ponizet. A vidjet ćemo kasnije šta treba čiti da tu ponizost postaviti. Ako znamo umu, ima li onda majka, odnosno ima li otac pravo ili dručije kazano jesu i otac i majka istovjetni u pogledu tvojeg dobročinjstva vremena. Ima mani krav metula i alegi smatra da majka i otac imaju isto pravo u pogledu dobročinjstva, dakle da ne smije preferirati majku <hih> nad posljedom. Međutim, ima islamski učenjaka koji smatraju da čovjek mora majci činiti prostruh od dobrođenjstva na Otca. Jer je onaj asrahu pitu Resulullah. U hadisu koji vam je poznat, Allaho poslaniče. Ko, ko najviše zaslužuje da se s njima druži? Pa poslanič rekao majka. Pa je ovaj ja asrahu ponovio pitanje, pa poslanič gleda sam tu sam kada majka i trećim put kada Poznati Mfesir Imam al-Kurtovi preferirao ovaj stav, da je čovjek obavezan da je obavezni činti majci dobročinstvo. Kako su dobre naše generacije postupale prema svojim roditeljima? Poznati učenjak Ibnu Šulej, koji je bio iz generacije Tamirina, držao je predavanje u džami i držao I kaže jednom bilkom, da je ta halka pojava se majka i reklamu mu Sina Anah Hanukoke. On je Alim. On je predavanja svojim učenicima. Koji vjerno zapisuju sve što mu dovoli. Vjerno zapisuju. Sjećate se predavanja? Kada su ga dovolili, pred pet stotina njegovim učenici i da tu izjavine Kur'an stvoreno. I onda mu kažu neki koji su bili s njima, Ahmed, rec to, da te ne ubije ovaj bagar, imaš odradanje. Kažem da Ahmed, radijallahu manju, gora ima ula. Kaže Ahmed, mogu ja kazati tako i mogu podrazumijevati nešto drugo kad to kaže. I onda je pokazao svojom rukom na onih peti stotina i rekao, a šta će oni kad zapišu Kur'an i stvoreno, šta će oni razumijeti. To je bio primjer. Dakle, čovje šeo vas upisao ono što slušalo. I sad majka dolazi i šeo mu kaže, praka svom sinu, Ibru Šuregu, kaže mu, idi na rani koki. I on kaže, usteji. Bez jedne riječi, usteji i odlazi to u rad. Zaučiti poslušnost majsa. Jer je družnost poslušati roditelja u svemu, što nije zaradeno. Čak neki učenjaci kažu, da je družnost posluša pirotelja u pitanju u kojem ima odrednjena šuhla. Znači, ako pitanje nije 100 posto kristalno jasno, ako ima nekakva šuhla, da si druženi, da je poslušaj toga. Pozna smo mi ovdje i primjer, ta vrina uvejsa. Za kojeg je Resulullah s.a.v. kojeg je Resulullah povalio za svog života? Taj čovjek da je došao u Medinu za vremen, posla nikog života bio objasnab, ali nije posla nikad sreo, on je ta u uvejs rad karni. A njegovo predanje ono je zabideđeno u muslimovu psahivu. Kađe Resulullah, dođit će vam, posjetit će vas ovdje uvejs ibn Amir iz Jemena. On je čovjek, to je čovjek koji je imao šugu, bio je šuga i dobio je Allahu baga' iz lječiju i kađe Resulullah, su habma, ovo on i mnogo čini dobročinistvo svojim raditekima. Kad se je pojavio Vesuog vlasa vallahu srme, na godin svijet, kad je Khalifa Umar radi allahu anh preuzeo hilafet, naš dragi van, je preuzeo hilafet, čuo je da je došla jedna delegacija, da su došle hađi iz jemene, pa je potražio ovu ves i kaže, kad je našo pitao ga, jesi ti kaj, kaj, kaj kaže vam, jesam, kaže Umar Meni je postanik oporučio da te potrafim i da zatrafim od tebe, da ti ičiniš iz tih raza meni. Da lađem na la štanom ti i molim satanom. Omer, koji je mi je ženeta većan, koji je bio sposlovnikom, ali se odšao sam na vrdu guvud, pa se vrdu zakres, da je postanik rekao uzimut pohud, na idnama alegenariju, se dikunuše i dan. Smiri se, ovo naš se vrdu guvud, se nalazi na biti terovljesnik, s tih istinoljubivih Nabu Behr i dvojice šeida, ko su bili? Omer i Osman radi Olahu Anju, s njima su bili. On je znao za ovaj radis i bio je uvjeren. Ali opet razliju od ovejsa, kao čini istitva za mene. Pa mu uvejs kaže, ti se kaže halifa muslimana, otkruveni pravo, uvejs nije znao za ovaj poslanih koje liječe. Kad ga Omer obvijestio, kad ga je rastomačio Omer radi Olahu Anju, o čemu je spad, onda je uvejs, Rahimanullah učinio istikvar i kada učenja si da je podjeglo, da se je negdje sakrio, da ne bi se znači toga pravio, da ne bi se nebje, da ne bi stjecu reputaciju i da ne postovalo, sakrio se o ljudi. Previsi se od Ali'a ibn al-Husayna. Ovo je unuk Ali'in radijallahu ane. Znači, Ali'a sin Huseinom, a Husein je bio sin ali radijallahu ane kažu da nije htio sa svojom majkom jesti za jednom sofrom. I onda je njegovi drugima bilo čutlju, pa su bitali, ti to nećiš. Kaže on, bojim se da ne uzmem zalogaj, da ne uzmem komad meze i bilo čega drugog što je moja majka htjela uzeti. Pa kaže da je na taj način budi Kad uzme i kad usta, majka neće reći Sinko, ja sam tijela to uđeti. Dijete hoće reći Mama, ja sam ti obada. Al majka neće. Zašto? Zato što majka kad nosi dijete ona ga nosi s mukom i želi da ga rodi da to dijete živi. Alko se dogodi da čovjek kad mora podnijeti svoga roditelja ili se prim tonjem on ga možda nosi na svojim rećima ali ne želi da To je razlika. A Isra, radijelahu anha, kaže da su od ashaba dvojica bili koji su bili poznati po dobročinjstvu prema svojim antenima. A to su bili osman i dna afan, radijelahu anha. Ovo ga tveće kalifu, mrze neki koji se od dobročinjstva prema majs i da je gledam i da je posman, znam da je drugo, drugo posman to je smatruo dobročinstvo, nije ostidi da prema njoj mogao to raditi. Oborio bi pogled kada je bio ko svoje majlje. A kaže ovaj drugi hranitar, on je kaže svoju majku držao u krilu i kaže češtio je kosu i ranio je svojom rukom i nikad je nije upitao mama šta se to redilo. Nikad. Ako današnji Tineđerima našim postavimo pitanje koliko se ove 70 puta babi ili mami rekao neću. Treba će mu svjeska da vam to savjeti. A to je najzalost. Jedna velika manjkost koja je prihamen. Ovako su dobri muslimani. Ponašali se prema roteljima. A poslušajte sad neboliko istinitih priča Ona, koje jedno govorimo, a drugo radimo. Jedan je čovjek sa svojim prorucom izašao na morsku plažu, praći sestri. Da se malo razonudi. I kad je, kako je noć opicela? Tako je primijetio jednu starcu da sjedi na plažu. Ovo vam priča, je pričao i uvratno na plažu i kako je kod nje nikom nema. I sad ovaj momak. Kaj sa svojim porodcom, približan islam, želio da saznaš o je riječ. Kaže, kako je mi je niko ne dolazi i tako je nastupila i po noći. Kad je nastupila po noć, on je prišao doj i rekao joj, majka, šta ti ovdje radiš? Kaže, ona čekam sina s koga. On je me ne dolazo i ode. Kaže, vraći Kaže, ovo nam je to bilo što gleda. Jer je 12 sati noć, nadolazi nikoli na, na, na taj dio plaža. Kada čekao sam sat vremena da vidim šta se dogoditi, opet kada nije niko došao. Kada sam prišao, kada čim sam prišao, rekla je sin ne, ne se giraze, doći moj sin, on je odšao, on će doći. Kada je, kada pored mjesto jedna ceplja koju je sin napisao. Ali znate šta na to ono mi piše? Kaže Onome, ovu stavicu ovdje da je odvede u starački dom. To je u moj ono djete, i sestre, koje ti podižeš i sa mukom se onim uprinješ i onda na kraju te on svojim rukama odvede ili te u starački rog. Isto tako, istina priča koja je vamo vjerovatno poznata, o čovjeku već bio zašto godine, bio je i sedivan, a imao tri sina koji su bili oženeni. Živjeli su svi u jednoj kući. I s nama je sve kad dosadio, sedio. Kaže, izgupi pamćenje, pa mora se služiti, moraš ga sa njim bočiti. Dosadio s nama. I onda se dogovore one da ubijerete svoje muže, date, Sinove tog starca, da ga odvezu u starački dom. I nije im, im trebalo, je šećan bio na nigovoj strani, pa u tome pomogli. I kada je zaista povisi pa dovedučica da odvezu u starački dom. I kaže, ugrabili su priliku kad je ovaj nivo babo bio u tom trenutku. Kad ga je napala ta, dakle, zaborav, kad nije znao šta radi, kad je bio van sebe, uzeo su vas. Odlazili ga u starački dom i rekli odgovornima u tom staračkom domu, dao kaže jednog starača, na smo ga naput, i kaže, zelimo da dalimo nagrave, kora je zadešanemu, pa smo ga doli zove u starački dom da bude tu. I kad su krejeni, kazali su, evo ovaj broj telefona, kad ovaj staračune, nazovite nas na imi pristujemo džanazi, jer smo ga mi našli pa eto, red mi da imi putemo na toj džanazi nego. I kada staće sa ostatkom tu starskom drugiot što kada stare troše sebe počeo je pozivati do svoje sinove po imenu i dražti od i vraćaju sestre dajte mi one od devetasti obojeno svakom sistemu bilo ispiranje mozgova. pa sve osta, sve se gnuše a sen izbeše ono su teranete i ona je rabijese i ne izbeše se možda za tiha koji je čovjek u, u, u vjerujem da je nje temo Kaže dajte mi vodu da uzmem otec, se osvrno vidi da nije, nije potpućen. Kaže šta ja radim ovdje? Kažu mu, čim sad u štačkom kada našli su tako ti i ti monci upisali i našli su te na ulici na načesti, na kako se te rekao da ste izgubio, da ste izgubilo, da nemaš nikog svog itd. I tako I onda je ovaj čovjek učinio jednu donu. Reklo je, Allah uzvišeni. Oni su sa mnom uradili što su uradili. Morim ti se da na sudnjem danu, da Allah sačuva ove dobe, morim ti se Allah da na sudnjem danu gleda kako se na njihovim licima vatra rastamsava. Činio je dok protiv svoje djece. I kaže gospodaru, O, gospodar, u svih svijetova za ranijim, puno I taj starec je odmah to toga umrru. je slučan da nije mogao podnijeti teret, da ga njegova djeca vlastita, koju je izrodio i koju je odgaju, njegova djeca zbog kojih nije spavao, da ga vezu u staravski dom i umroje. Ali prije nego što će umjeti, Pozvoje upravnika tog staračkog doma i zaprašnilo od njega da svoju imovinu pokloni tom staračkom domu. I poklonio je svoju imovinu. Napisao su jedan ugovor. Prez svjedocima koji su svjedoczko pisali sva imovinna je automatski. Nakon njegove smrti prešlo vlasništvo. I kaže, poslije smrti, Njegove, Ova je nazvao tu, te momke sidove njegove. Kaži im, dođite staraci umroku. Na. Nakon toga, su se opredovali, čak su dali napojnicu tomu što je nazvao. Evo, ne pun je od nas. Ono. Drago, babo je ostavio i mjetar. Evo da su bili u, u sudicu, da im se saopći i da sve, šta je njihov otec ostavio pripada tom domu i da se ovdje imaju misljeliti iz tih iz su bili, se moraju napustiti. Šeg Abdullah Al-Motlad navodi vraću iz Estreve jednu priču, da je jedan momak htio se osvijeti svoje narci. I nije znao kako bi to radio, da joj je kaže odeo u pusi u neku gdje ima njih izvijedi i svega, kada je toliko je tu zablačno mjesto da se, se zabijati i mogu ulađujeti. I kada je ostavio, je tu i otišao je. Kada nakon nekoliko minuta vratio se, pokraju se, nije mogo to podnijeti. Kada je i bilo mu je teško, htio da vidi šta majka radi. Kaže je vratio se, ali promijenio malo sliste. Samo dvoje lice je preučio, čak je i glas, intonaciju glasa je promijenio da ga majka ne poznala. Kad je se napojavio i kad je prišao dvoj, ona mu je rekla si Inko. Te kaže Boga ti pogledaj kada je ovim putem je otišlo moje djede tamo. Pa kaže pripazi da ga upre mi broje. Pripazi kaže da ne bi kada je svomu se kako dogodilo. Minuta jedna, provedene sa vlasti to majko. Bratu i sestre prednija je od dana i godina provedeni sa onim ko nema tu milost. I da se sve blago datne nekom, da djeter pomiduje iskreno iz srca, to ne mene učiniti kao što to majka moja uvega. Šta onda treba učiniti? Da bi čovjek na svojim proteljima dobročinjstvo činio. Kako učiniti dobročinjstvo? Prvoe kada uchenjaci da se prema njima nie po i da im sabije po razcaj. A kumae k tebi kaže sinko, ti, kaže sinko. zašto ti govorajaći stala? A kumae, a goda kaže, sinko, zašto mu oraći stala i ricjale? Zašto majci nekažeš, te, te pa, ne kaže? Mamita. A, baba baboka. Ma tebe te kad nije mu te Drugo, nemoj nikad, nemoj sebi dozvoti da ideš ispred svoga roditelja. Idi iza njega, ili s njegove ne strane, a upet radi dozvogu za to. Treće, nemoj ni pošto svome babi reći uf, ili ne ječu. ili ne mogu, ako kažeš ne mogu, a moreš to uvratiti, Kada ti roditelj kaže da boh ja da ne mogu, znaje da nije dobro proći u svom cikotu. Četvrto, kad vidiš da babo ili mama rade kakav težak posao, pomozi. Nemoj gledati kako se babo pati, a ti ne radis. Peto, kad razgovaraš sa svojim roditeljima u tišaj glas, ne mojš ne delati. I kad učenjaš i kad zoveš, Kad imaš potrebu nazvati svog roditelja, pozvati ga, nemoj dizati glas preko mjeri, nemoj zihilati, nego podigi glasno koliko, koliko treba da te on čuje. Šesto, kad uđeš u kuću, obavljujte do nas ovih sela. I navikni sebe, slomi stig i slomi svoje ponos pa poljubi svoga babu u čelo i svojoj majni. Sedmo, Kad jedeš s njima, nemoj nikad dozvoliti sebi da prvi zagrabiš i da prvi umješ onaj komad bresa. Nikad. Osno, nastojnje ih se umiliš, jer tvoj glasak u dženeci zavsi od Teško se te, ako roditelj umre, on nije trobao zadovoljati sa razlogom. Devetljivo zahvaljivi se puno zbog brige kojima je tvoj roditelj uložio i zbog imenka koji je potrošio da bi tebe poti na rođu. I deset, čuvaj dobro tajne, čuvaj dobro tajne koje ti se povjeravaju, tajne o svojim roditeljima. Ovdje se sad namjeće jedno pitanje. Jeli čovjek obaveza da zapostavi svoju porodicu, a da se posveti roditeljima? U jednom radu Isus dojde je poslanik salavamo i sada fekola sahavima udjeljujte minosti, dajte. Pa jedan čovjek rekao <coughs> a poslaniće, ja imam samo jedan zlatnik. Ako imam samo jedan zlatnik, ko veću Kada je ga sluhoval? Kada je ga sluhoval? Kada je ga sebe. Sebe. Ne kogom, nego se Pa onda čovjek istih kada Allaho poslaniće. Ako imam još jedan zlatnik, kome ću onda, kaže vam, on, na svoju sopravu. Čovjek pita, primam još jedan zlatnik, ako imam tri, kaže, potroši na svoje dijete. I četvrti zlatnik potroši na svoga slovu. I onda čovjek kaže, lavo posvića, ako imam dve zlatnika. Poslatnik vam kaže, eno te, da ti znaš, bolje kome je trebati. Ovdje razumljali se od Oslambija spomenuli o telje. Što znači da čovjek, ako mora uzrežavati o telje, to nije dužan. Nego se ovdje samo gleda o stanju kad čovjek, kad čovjek ima malo, pa ne mere uzrežavati sve, onda imaju prioritet, kako kada želite u srednjovima, da prvo kreće osobe pa onda dozi nared žena, zatim jedete, zatim roditel, a posljed toga ostala rodina. Ima li roditelji roditel pravo da čovjeka prisile da se oženi djevojkom koju on ne želi za ženu? Ili da se? Dakle, da se oženi djevojkom koju on ne želi za ženu. Čekuju sam, Reključi, Allah, ja ih da roditelji to nemaju pravo, jer kao što nemaju pravo da ga natjeleju da jede ovo što on ne mere jest. Isto tako nemaju pravo da ga natjevaju, da sklopi brak sa onim s kim da želi živjeti, ječe će posljednice tog života on smusti. Isto tako, kažu Islama slučajan si, da čovjek nije obavezan dati razlog braka s tvojom želji, ako to zahtjevaju, njegovi rte. A onaj Adis u kojem stojena je Rasulana naredio Ibnu Omar, razbedi se, po toga što mu je Omar radi Allahomu Anju naredio. Ibnu Omar kaže, Imao sam manumu koju sam puno volio, ali Omer nije volio. N nisu se mogli, onda je i Omer. I onda je Omer rekao, razvedi se od Abdullah A on odla, je odla u Anju, Pa je Omer odla u Anju iz... odišao kod posanika i rekao, ispričao iz... kod posaniku šta se dogodilo. Pa je razvogljala, da je tu sadan Omeru, po hirnu Omeru, gdje je odla u Anju rekao, se od žene i biti, i boli posužen svom protein. Kad je Imam Ahmedu, opet se vraćamo na Imam Ahmeda radi Allah. Seća se prošle tu smo kazali za ono njegov njegovo sva tajna njegov da je ono uradi da da njemu mu taj četiste stvari, a ti za mere vjernice. Da onaj kada prva te barkada te pot. E a u ovom slučaju Ahmed ta'ina Allah Kaže jednom čovjeku koji je došao i sa njim se počeo malo prepidati dokud toga da je pro obavezan. Kaže, mojom babom naređuje to. Kaže, kad je babom bude na srepe Nomera radi Allaho Anu, onda je ti njegov tome prosušaj. Oće reći. I Nomero je bilo naredeno da to grani zato što Omera radi Allaho Anu bio pronisim. I znao je u čemu je dobro za njegovog sina, za njegovog sina od Islam slučajanski kažu da čovjek mora, da ću sestri, prekinuti namaz, dobrovodni namaz kad ga njegov vrtenj pozovi. Kanja sunnet povodnjenski u drugoj sobi majka pozovi. Moras da pustaj namaz. Ako te poziva na telefon, ti znaš da je ona, moraš prekinuti namaz, dobrovod. Faz nećeš prekidati, al požuli sa fazom da tvoja majka ne čekava. Isto tako, kad se radi na film, ne smiješ kranjati dobrovojni namaz, ako u trom trenutku treba svojnu od tega. Ako te babo i majka pošledu nekog ili ako te debaju, ako, ako, ako treba sam učit neku osobu,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 da nam otvori oči. Da nam dobro otvori oči. Prije nego što to bude kasno. Prije što na sudnjev da oči budu otvorene. I prije što budemo sve dobro vidjeli, a ništa ne budemo mogli uraditi. Da, da nam otvori oči sad u pogledu rodelja, kad smo kadim i kad moramo, kad nije prošlo sredo. Morimo lažu državu da pomogne našoj napaćenoj graćim ziri da ih izbavi, da im dana je sporu pomoća po Boga i da im mi jedini. Kosovirane ka Bogom roka da ne bih proškali već rad i